Hej och välkommen till ett nytt specialavsnitt av Projekten rullar när vi sätter oss ner i biomarket. Filmat på bio i veckan. Japp, yep. det har vi. Vi ser så Ben det. Remaken. Ännu en remake. Hur var dina förhoppningar inför den här filmen? Ganska lågt ställda. Jag har bara läst ganska taskiga recensioner. Mest ett år två år sånt där. Någon är enstaka trea. Nej, tre. okej. Okay. Men samtidigt så... Det är en störst Så jag första först i kön, ungefär. Nej, Men Det är värt att se på bil Det kan äh, bli bra och Just ju snackade om den tidigare Så mm. kändes det som Återigen en plikt att gå och titta på den Absolut Jag, jag var väl lite så också jag, jag har inte läst några recensioner Av den utan Det var bara liksom Just att Kolla på remakes De brukar ju oftast vara sämre Jo, jo. Och så var jag lite rädd För att eh, Den här stora Cup-löping-scenen mm. Som är så maffig i originalet Jag var lite rädd att den skulle Suga ja Vad va är din värdigt? Ja, det är väl inget jag kan rekommendera Bläken är ganska kraftigt Jämfört med den här Som i fortfarande är väldigt mäktig alltså, Den glimmar till ibland i några Action-scener som på slavskeppet där uh, Judith and Her det där slaget där är ganska klaustrofobiskt och snyggt gjort och sen såklart sen i slutet jag skulle inte säga att den mäter sig originalet men det var ganska grym action ja, Men faktiskt eh, ganska välgjorden då mm, så man har trilla av vagnen och släpat sig efter där, och sen hovarna bakom kommer närmare och närmare mm. fräsigt ja. Men annars så dramat, sånt där emellan, att jag kände ganska sopi-operat och lite <laughs> tv-film, Lite alltså, Hallmark-film, där. Okej. Okay. Skål och varierar lite. Ingen som utmärker sig direkt. Uh, det, jag, jag tyckte Jack Hussen gjorde det helt okej. Okay. Ja, det tycker jag. Jag också helt okej. Okay. Yeah. Uh, Messala. Jack Houston som gör det bästa som Messala, ja. Mm. Morgen Freeman. Uh, är Morgan Freeman-typ. Mm. Han var knappt. <laughs> um, han blir, känns som att han blir typecastern. Ja, något. han dyker upp som mystisk eller äldre man som kommer med visdom. Uh, lite obi Obi-Wan Kenobi nobin sen. Ja. Den här äldre mannen. Precis. Jag gillar ändå att de har byttat ut uh, en väldigt uh, solbränd vit man mot en äkta afrikan istället. <laughs> Hugh Griffith ja, ja. som spelar Shake, Dimmiff Miffel vad han heter i originalet ja, Jag tror de heter samma Var brunsminkade eller? Ja. Ja, antingen väldigt mycket små brun, brunnsminkad eller uh, väldigt väldigt solbränd Det ser inte naturligt ut i alla fall Det ser inte så naturligt ut här heller Det är mycket bländvita lenen <laughs> <laughs> Bara tandhygien från antiken Uh, men alltså, även cloud och sånt är de mycket failproof så alltså, mm. lite, lite väl modernt. Mm, får se alltså. Väldigt trendigt. <laughs> Kleper säger. Det <laughs> står ju ett hipster skägg. Mycket tidstänet. Väldigt tid alltså. <laughs> det är problemet. Säg jag tyckte ja Jesus senorna. Mm, jag Lyft skulle det, riktigt jag. ja att I originalet så tyckte jag de vävde in det på ett snyggt sätt med ser alla ansiktet så det är väldigt mystiskt mm. så jag tycker till och med jag som artist är ganska överrörd <laughs> ja faktiskt <det> <laughs> jättevackert i originalet men här var det mer Jesus som en vanlig kille och uh, man kände inte uh, fan, uh, ja, jag Jesus jag han okay. får, får en lite mer betydande roll i den film i remaken än man har i, i tidigare i originalet Mm. Alltså de mer framstående man kan säga. Han har ju dialoger med Goda ja, borde ju lyfta med Jesus men jag känner ingenting. Mm. Mm. Men jag gillar ändå Rodrigo Santoro mm. som spelar Jesus. Han är ju typ spelat mm. Gud tidigare. Ja, Circus i 300 filmerna. Mm. Så jag tycker han har, han har ju ändå liksom den karismen och liksom den närvaron man kan tänka sig liksom Jesus typ hade <laughs> ja, ja. Att folk hade respekt för honom liksom när han kom. Mm. Ja, så alltså, jag jag gillade den då alltså, just för att han ändå var liksom hade den där presence av sig. Men magisk aura. Ja, men jag tyckte ändå att han hade liksom en närvaro som som en bra ledare kan ha och som Jesus uh, ja. är utmålad som. ju. Självstäker man kan vara i alla fall. <laughs> det var en alldeles säkerhet. Men on mission. Jag tyckte det, ändå, det var ändå, alltså, jag tyckte det ändå var snyggt att liksom visa det liksom inget uh, så här liksom, uh, magiskt kring uh, Jesus utan det var mer att han var en väldigt framstående mm, ja, person. Ja, då har vi kommit liksom. till slutet riktigt. Ja. Jag kan säga att det väller över lite grann. Ja, okej. Okay, ja, mm. Klart det är en religiös film Men du jag kanske kunde ha ner det lite I dagens läge ja men... yeah, det, det tycker jag Så det blev lite det det, halleluja lyckligt I slutet då Jo det står det hos mig Det kommer en modern låt in då, ja, det det. I det det. Klippet i eftertexten ja, mm. Lite skämskudde där <laughs> Jag tänker inte gå in på vad som händer i slutet Men jag håller med dig till 100% mm. alltså, Det i det, det slutet hade jag förträngt <laughs> För det kommer jag här, jag tänkte på när vi gick därifrån Att jag, jag gillar filmen ända fram till slutet ja, Det sker mirakel i originalt också Fast den sortens storslagna Det liksom den tidens storslagna filmer Och mm. denna kunde inte riktigt bära upp det Så det blev de helt lite cheesy Ja, så att. Det är ju vissa skillnader Jag tycker ändå att eh, Själva situationen De hamnar i för att Göde Ben-Hur Ska bli fängslad och sånt Känns mer logisk här nu I denna remaken Än i själva originalet mm. För där är, där är det En ren olycksgändelse är du något stenblock och sånt här från Precis. Ja det är ju de här eh, Takplattorna ta ta ta ta som trillar ner så att, det här är den äh, som vill döda Pontius Pilatus. Som ja, här är du. Det är parad utanför på gatan. Ja, för de har ju tagit hand om han och liksom, tagit in han, liksom, och mm. försöker tala reta, Men han tar ändå en pilbåg och utsätter de för fara också. Mm. Ja, det är en ganska snygg förändring faktiskt. Så det tyckte jag var mycket... För, för originalet är ju Mesela mer hänsyslös. Han, han säljer ju verkligen sin vän, barnomsvän. Mm. Bara för att... Han inte känner sig som en i familjen. Han är ju rumare, ursprungligen. Ja, men den bilden får man ju inte i originalet. Utan där känns det mer som att han bara liksom är und. Mm. Rete igenom liksom att han, han är trots att romare ja, rumorsblod. Ja. Men här är det liksom mer att han. Här blir han i stort sett tvingad till mm. att utföra detta dådet mot sin gamla familj som liksom. ja, precis. Så det känns mer logiskt där tycker jag. Mm. Men visst, vi, vi levde ute på den tiden så att, det kan ju mycket väl att så att vem som helst sålde närmsta släkting. <laughs> ja, jag vet inte. Det förändras mycket familjebärd och är värderingar. <laughs> Men jag kan ju säga alltså rent stilmässigt jag tyckte det var snyggt. Det var vissa grejer som man kände liksom här, CGI liksom. Mm. Och då är alltså framförallt hästarna i kapplöpningen då. i vissa bitar liksom. De du trillar kul, eller? Ja, de springer upp i publiken till exempel och sånt här. så. Alltså, ser väldigt animerat ut mm. och det, det, kän det känns som det liksom bara bekräftar det jag har känt tidigare att djur är väldigt svåra att animera. Ja, Jag är även då... människor för den delen liksom, utan mm. att det blir canny valley. Ja just det. Jag ska man komma undan Peter och så kanske inte skada djuren? Jo. Jo, jo, absolut. Det är, det, det är ju förmodligen det det handlar om. Mm. Men då känns det som då, då kommer de skitigt i liksom att gästen springer upp bland publiken för det känns som det, har ju ingenting med, det skadar ju inte handlingen om Nej. den biten försvinner så det var bara ju onödigt men eh, själva som du nämnde innan eh, slaget på eh, havet mm. var ju det var riktigt klaustrofobiskt och det var instängd där liksom, under bordet. <laughs> ja, och så för liksom, typ de andra båtarna framme typ av sig genom gluggen ja, genom det ja, precis det är inte som på den gamla liksom säga på långt armstund, för, förmodligen för att det är liksom Whip, ja, ja, just som de leker med. Papier <laughs> mm, Som de kör runt i sitt bakkar typ. Ja. <laughs> Men ja, det var riktigt snyggt gjort. Och, mm. alltså, just, just att du får typ se det från Yoda Bonheurs synvinkel liksom, då blir det, liksom ja, det, det. mer. Ja. Som att man är där själv nästan. Ja. Så jag, ty jag tyckte faktiskt filmen var helt klart jag värd fram till slutet. De sista fem minuterna. Ja, <laughs> fem-tio minuterna. Att... Det är just det kristna budskapet som går igenom där att kärleken äh, övervinner hatet. Äh, äh, äh, äh, Hamras äh, verkligen in. Ja, yeah, precis. <laughs> <laughs> Nä, men, äh, Trots att skit som hänt så finns det inget, Ingen inget ångest kvar, inget upp. Äh, Gud, du har ja, ja, ja, Jesus avfattar sig. Våra synder. Och... Jag visste. Ja. <laughs> Nej, men... Jag gillar ändå liksom att de korta ner. Alltså Organonet är ju lite väl lugnt. Mm. Så ja, jag tycker att det klara alltid, men... Två timmar känns ganska lagom. Alltså. Det är nästan lite hastigt också. Alltså. <laughs> kan man, det kan man alltså. göra. Sköra bort fettet kan, från den gamla. Men jag tycker inte den har så mycket. Jag tycker att den står så ganska bra. Om man spelar förbi all interlude och intermission och, <laughs> och sånt. Overture. Oh, Overture. Oh, och det är ju så störigt att det fortfarande finns med på blå. Ja, ja, ja, kan vi spela med. Jo, ja, men det är skitstörigt. Ja. Och i vissa fall är det till och med så att eh, tar du nästa, nästa liksom kapitel- Ja, då har du spelat, spelat förbi en del av filmen också. Mm. Liksom. Nej, det är inte okej. Okay. Alltså är det bättre då att ha nästa kapitel där filmen startar? nu <skrattor> kan kanske jag. köpa. Bara på en annan disk. Om det är så långt. Hur får jag att nämna James Cosmo som gör en liten, liten roll här. Från kanske mer känd som äh, Marmont i... Äh, Game of Thrones. Jag, jag tänkte precis när jag såg på siluetten. Ja, det är säkert att han är med i alla såna filmer. <laughs> så var det han. Mike. <laughs> de jag kan knappt ha avskattat. Han har varit med Troy, han har varit med i ja, Så <laughs> det är väldigt mycket historiska filmer han är med i. Säkert Rob Roy också, kom och det. Nej, det är väldigt fäst. Men äh, den karaktären är så är lite annorlunda. För äh, i originalet så blir det ju. De får ju en. En, ja, typ en relation, alltså en eh, respekt sinsemellan liksom mm. Yoda Ben-Hur och eh, den här befälhavaren Så mm. de blir ju vänner och han räddar ju han från eh, skeppet mm. i originalet. Ja, här är ju spelar James Cosmo en mer eh, brutal skiter i eh, slavarna liksom. Ja, Attityd. han möter ju inte de mest del halvvägs alltså. Nej, så där är ju en... <laughs> Det är ju ingen vänskap därinbällande nu. Nej. Om mm. man säger så. Men ja. Uh, yeah. Du rekommenderar inte denna. Ja. Yes. men har för kärlek för sjangen som jag är så kan absolut. okej. Okay. Det är sådär. Men Sebad. Man har sina moments. Uh, ja. Jag, ty jag tyckte också att han var Sebad. Alltså fram till slutet. Brassa på. <laughs> Bibeln. <laughs> ja men... Uh... Den, den är, jag tycker att den är mer lagom än originalet. För det, blir väldigt, det är väldigt 60-talet åren. Även om den är gjort på slutet av 50-talet. Så. Ja, ja, så det är den mer dramatiskt och <laughs> överdåligt. Ja, nästan lite svenskt. Nej, men. <laughs> <laughs> lite så teater. Ja, teatraliskt, absolut. Ja, så jag, jag köpte detta med. Även om äh, det är en del färg och så här. Mm, det var våra ord. Om. 2016 års upplaga av ben Hur. Yes. Och glöm inte att lyssna på våra andra avsnitt och allting och i glöm märket Nej, Tack. Tack. <laughs> Klipp. Cut.